Kicho cha somo na ayo kinasema Vigezo vya kidunia vya kanisa zuri Vigezo vya kidunia vya kanisa zuri Tufungue kwa maandiko Tusome katika kitabu cha Matayo Mwangu ule wa moja Ni kwa bariza yohana mbatizaji Kwa kumina moja tuanze mstari ule wa saba Nasema Nasema Na hao walipo kwenda zao Yesu alianza kuambia makutano habari za Yohana mlitoka kwenda nyikani kutazama nini Unyasi ukitikiswa na upepo lakini mlitoka kwenda kuona nini mtu aliye vikwa mavazi mororo tazama watu wavao mavazi mororo wamo katika nyumba za wafame lakini kwa nini mlitoka ni kuona nabi na, na na zaidi na aliye mkuu zaidi ya nabi huyo ndiye ileyo haya na kadhalika kamalizia. tu e, tuko tunaangalia somo sema vigezo vya kidunia vya kanisa zuri. Na wiki iliyopita tulisoma tuli somo kama hili sehemu ya kwanza ya masomo haya mawili, ni masomo mawili tu yanafuatana. La wiki iliyopita ilikuwa ni vigezo vya kibiblia. E, biblia, neno na Mungu ya Kimungu au nyingine Mungu anapoo anapo, anapo e, tathmini kanisa zuri ambaro ngetamani watu wake wawe humo, wajifunzo, si ngetamani anaerekeza, mungu watamani, mungu anaerekeza watu wake wa anaangalia vigezo gani, vigezo ni vingi ni vingi kabisa, lakini wiki leopita, tuliona vigezo vya kanisa zuri ni, ni kanisa kuhubiri, kusudi, lote la mungu, bila kubakiza, ee, yani, joni, vigezo chakwaza, yote tabia tunayo hapa, tunahubiri, mwanzo, mbaka ufunuo, bila kubakiza, na ndani ya, ibada moja tunaanza tukapitia ya karibu yani vita vingi sana vya kupitia mstari kwa photo mingi eh. kwa hiyo hicho na no kigezo kikubwa cha kwanza je neno la Mungu lolote makusudi yote ya Mungu yanaguswa kuna kanisa jingine wao kazi yao ni kuhubiriana sabato na vitu hivi vitatu lakini kimsingi wamegota wame kwenye Kuna kanisa la Roho Mtakatifu. Wewe Roho Mtakatifu. Roho wawele Roho. kwamba kuna kanisa kuna kuna neno yanasema ije hano ya moto. Hawezi karibusa. Halim. Hilo sio hapo. Eh. Eh kuna kanisa la baraka. Ndio yamejaa. Eh kuna kanisa la la kuti kuti wapu wa dini ya Makatoliki wale a eh, baba mtakatifu. Yaani mna wote mko kwa baba mtakatifu. Hata kila Jumapili kuna sala inayom inayomtamka mta, inayo baba mtakatifu na askofu mkuu. Kila Jumapili imo sala hiyo. Lakini je kuna sala ya Kristo kati kati Kwa hiyo kanisa linalo niko, niko na dejea somo ndilo lipita. Lakini tukaona pia kwamba kanisa lenye kukemea na kukata injili za uongo Kwa sababu shetani kazi yake ni kushambulia kazi ya Mungu. Haitoshi kusema mambo yote yanavyosema ya Mungu. Tunatakiwa pia tusime mambo ambayo shetani yanayaleta kushambulia kazi ya Mungu. Eh, tuliona sehemu nyingi haitoshi kusema mazuri ya Mungu na kazi ya Mungu yake. Ni pamoja na uongo no toka kwa shetani kuubainisha. Ndio ni kazi Yonikazi ya karibu. kazi sana. Eh, kanita, eh. kigezo kingine cha Biblia tuliona Utoweka mbele pesa, mana tafuta zunguka maeneo na maeneo, tafuta yomakani sio yao na imani zao, utakuta mm, ibada yao imejengwa juu ya sela. Kristo tayingi zwa ndio, Maria tayingi zwa, nani tayingi Baraka tayingi Lakini, zile Baraka zita kwa zina wadanganya wanaojito wa Shirika, azikuwa ni kujaza e frush. La, la la, la, kapu lao la fenda. Kanisa la kimungu, haliabudu pesha. Kuna makanisa, mengi kabisa, hasa haya na ito ya kazi, haya, kabla ya kwaza ibada, mnaanza mna kuk, kuk, kukamatana madeni. Ah, diyo siyo? Eh, weu nadaiwa hiki. wewe weu, weu yaani, mnaingia mna kwenye kwa ibada, mmesha choo, kabisa, Kwasa, Mungu, m, yani, pumuzi, mme Kwasa, mme kwa sababu mmesha malizi, yaani, pumuzi mzimekata. Kwa soo mnikuwa kwenye, Vitabu vya madeni. Uyo siyo mungu wanae abudiwa ni pesa. Yeah. Yani kuna kasea nyingine wanaza kaubiri wakafika katikati wakasimamisha ibada wakaanza kukusanya mchango. Haa ipo haipo. Kuna nyingine mtaanza na mchango katikati mnaanza mkatulia tulia bare mnafunga na michango. Kanisa la pesa na nimengi asimeo siniulize nena katafuta utajuku. Na kigezo chane, tui tafta vigezo tu lakini viko vingi. Kingine tucho kiona kuto kukubalika na wanadamu walio wengi. Eh. Kwa vwote vile, ukicha hubiri kusudi lote ya la mungu, kwa sababu utawambia na vile vitu ya hukumu ya mungu na ambayo imo kwenye biblia dani nyingi, simsingi biblia naunkelea bari za hukumu zaidi kuliko haya mamu mengi. Ndiyo? usipo aza kuweka mbele ah, mambo ya pesa zina baraka na nini na nini kwa vio vile vire siyo wengi watakao pendezo na hiyo na watakao katalia iliwa ni migezo na kibibria virikuwa vingi lakini kwa vikubwa lakini kwa vingi eh? kwa vano v... kigezo gingamba juo kwa kiyo kanyuma haba sikuta kugusa sana na, na kibida ni mwimu kwa kiyo hekara kini mikiongeza cha chakubiri njiri nyumba kwa nyumba eh? Katika majukumu Yesu Krista diyo sema. Haja sema nenei mkajengia kareza papala. Nenei unumenguli kote mkabiri nje. Ile kazi ya kubiri nyumba kwa nyumba ni jukumu lakanisa. Ya tafute uniyambi kwa mba utayapata yao. Iyo kazi tunayifanya. Nenei zekana tunayifanya kwa nguvu kubwa sana. Kimi tunayifanya. Na tutaendelea kwa ngeza nguvu katika yao. Amin. Sasa leo tutaangalia... upande wa pili hiyo ni ma, ni jinsi ambavyo Mungu wange, anapenda anataka na enegeza katika neno lake vigezo vya kiburi vigezo vya kibu. Lyo vigezo vya kidunia. Watu wa duniani, wa Kristo ambao wako luuzi na watu wa ulimwengu huu wanapotaka kusema habari za kanisa wangependa kujiunga nalo, kutumika au au kuwa karibu au na nalo tu kwenye fahamu fa Wanataka kanisa la na, namna gani? Hem tuanze pale aliposema Yesu Kristo Anasema hivi Anawaliza watu Bibu na sema aluliza maku, makutano Manu, Makutano hiyo ndo taswira ya dunia Ndiyo siyo Wanadamu wengi walikuwa wapo pari Na wengi walikuwa menguja pari na mafarisa walikuwa Sinembe kwa mba wakukuwa menguja kumpena yesu Wakukuwa menguja tuku shanga shanga Wakupona waku, waku wakukuwa napona ndio Kwa soa ah, watu walikuwa wangekuwa ni Watu walikuwa kwa jiri nzuri ya yesu Wasinge msurubisha mi, miaka mitatu badaye anawauliza makutano mlienda kwa habari za mlipoenda jangwani alipokuwa anuhiria Yohana mlienda kwa hasa lengo la kupeleka kule ilikuwa ni kitu gani anawauliza lengo ni nini je mlienda kwa mnaenda kufanya utalii kuangalia majani na tikiti tikisona upepo yani kuangalia mazingira environment scenery au Mbona yeye kuangalia mavazi mavazi wewe mtuone huyu mtu ana gani Amevaa vizuri kiasi mavazi yake? yani mavazi yake. Ya. Leo hii nenda katika makanisa kuna mavazi ya utukufu kofia imepaa mpaka kwenye anga la juu. maanguo -ma -ma makubwa manini yenye malembo mengi nahirizi, na hilizi na dana mikufu na daini na mapete akitembea unafikiri kuna kajumba kati kijini ka kanaitembea tu jumba tu vijijini unakuta kanaitembea kama kaju. Kumbe ni mtu mdogo moyamba yumo mlendaji. Ana <tos> na sema kanisa lae mlipoenda kwenye iyo ibada yenu na kwa mvuto na la uvaaji wa pale na ukilikuwa kigezo cha kuenda pale azama kama ni uvaaji kwa ajili ya wana mazaji kwa vyetu vile hamkufanikiwa hakuwa mtu wa kuvaa huyo hakuwa mtu wa mavazi Yesu anasema katika kitabu cha Luka mlango wa 20 mstari wa 40 Luka 20 mstari wa 40 anasema eh, jihadhalini na, na, na, na walimu wa shiria Wanao wanaotembea wamevaa mavazi marefu eh huko anakona nyumba za wajana maana kusanya pesa Wewe waambie imetupasa kuvaa vizuri Kwa Kwafalo mimi napenda ku bila vizuri. Kama ambavyo nikiitwa kwenye mamlaka ya dunia lazima ni eneameva vizuri. Na wewe kani sani itahidi vaa vizuri kwa kadri Lakini sio kwa ajili ya utukufu wako uvae makharuzo makubwa wa ni mtu wa dini huko katikati weke sijui kuna kile cha wa wachungaji na anakitaja nini nini kola si kola nini apana eh mwingine unakutaamevaa sijii kaoni maalum na kitambaa wanaitwa sijii masista wa Kristo si hizo vitu vyote ni ni, ni, ni, ni, ni kufanya yakufanya wema wako na kujifanya wema mbele za watu lakini Mungu anajua mioyo yao baada Yesa luwamiwa mafarisayo mlaangwa kumina start up ya ruka. E? Ruka kumina... Nchua ne ruka kumina ruka. Kumina start up ya ruka. Nini ndio mnao jidai haki mbele za wanadamu. Lakini mungu anajua miwa hiyo. Mwema wamee. Lyo hii taswila iliopo ya ure wakua dini na mavazi yao. Ni watu wanachukuno kama ni watu wenye haki kwenye jamii. Au ni watu ambao siwa watu wenye haki. Watu wenye yake ya juu sana. E, anaitua baba na Anaitua baba asukofu baba nini. Kana kwamba ni mutakatifa na tembea. Lakini nani ya yao kumejami maozo. Zibri nasema. Azema ni kama makabuli ya lio pakwa chokaa. Nani kumejami ya mifupa ya wanadamu. Lakini kwa nje ni makabuli. Ma, Ulishawai kuna makabuli kuna makabuli ya mipambo kuruko nyumba. Eee e, niyo siyo. Unakuta mapambo ligae na, na, na mazuri kabisa. Nenda. Nenda. Nena kwa inyumba ya wale walio mzika yule mtuna kutakure ni udogo. Ujaribu utukufu. Hana. Kwa hiyo, unangasema sambali kama sijahilewa somo, somo tuko tunangalia yesu, anawambia wale watu. Kwamba inaonekana, vigezo vienu vya kuenda kwenye, lile kusanyiko la yohana, ilikuwa ni mavazi. Kwa hiyo, yesu cha chadunia ni uvaji wa wako. Mpadiru wa wana mavaji. Eh nini? Ni, ni mazingira mazuri ya upepko, maua, eh, mi, mazingira mazuri lile kanisa lina leneo eh wa katoliki wana Amerika kwa wana, wana chukua maeneo makubwa kama wanaweka kindagati. Sio wanaweka shule na Australia nini? Sio hicho hizo sio vigezo vya vya vya biblia hii. Eh Paulo alipo kwenye mlango wa 17 kitabu cha matendo na mtume Paulo alipoenda kuhubiri walikuwa wanasalia mtoni chini ya mtu. chini ya mti ndipo akina Lydia waliokokea Eh Ukisoma katika sehemu nyingine nenda nenda kasoma katika kitabu cha Korosai mlango wa 4 ne 30 huko na sehemu nyingi kitabu cha eh siremoni. eh mateo eh, kitabu cha kitabu cha eh, wa korinto kwanza mlango wa mwisho pale eh makanisa mengi yanakuwa ya, ya hayana maeneo makubwa yamejibanza ndani ya nyumba za watu lakini yana mtubikio mkuu <coughs> unaweza kusema ni kweli sio kweli M eh, mm tufungue pale tusome katika kitabu cha wa korosai nitasoma sehemu moja tu, tu. pale Eh Biblia inasema kosaini mlango wa, wa mwisho ule kosaini 4 eh kosaini mlango wa mwisho mstari ule wa actual mstari, mstari wa 10 na 5 kosaini 15 inasema wasalimuni ndugu walio walio laudikia na Nifa na kanisa lililo katika nyumba yake ndani ya nyumba ya Nifa tuwa kuna kanisa Hawa sio watu wenye maeneo makubwa ambao watu hata wa washangae kwamba uh, ile kanisa liloko kwa nyumba ya Nifa ni kanisa kubwa sana. Hiyo ni mgezo wa kijunja. Siko tunaangalia vigezo vya kijunja. Eh. <coughs> Unajua msaasa ili somo linanifu linanipa linanifaa nini linanisaidia nini? somo inawezekana bado wewe ulikuwa hapa umeshajua lakini wengine wanafuata kutoka mbali. Inawezekana si bado tunaenda kujifunza. Eh ni ni, ni wapi tuweke roho zetu. Eh ili la kututia nuru mio yetu na nafsi zetu. Eh Sasa hivi tutaenda kuona mipengere kama vitano, dunia ina vigezo vingi. Jana ukilopita tuiona vita vinne vigezo vya kimungu vya kanisa zuri. Na eh, ingawa viko vilitakuwa vigezo zaidi lakini tufupisha vitu. Katusema vikubwa vinne. Eh na moja um, ambacho nimeongeza kiengine leo cha kuperika njiri nyumba kwa nyumba sikuwa nimetitaja wiki rio pita sikuwa manikuwa sikijini nukona kijua lakini ita kufupisha vizuri eh? tuonoke na vitu vichache vinde vitano tufanya kazi kuruko na vitu ushirini vleta ambavyo atufanya hata kimwe na leo intataja vitu tu vitano vya akibibria, mistari mingi na mifanya kuhipungusi, vitano tu ambavyo dunia Na manaki tuwe puke dunia Nunia wanadamu wa kristo wakiu dunia dunia hii Wenye fikra za kidunia Wanavyo viona kama nivyo vipimo vya kanisa Walichagwe waende kusari watu ni kujidanganya Jamani hidangaye nafsi yako Itupe popote pale lakini itakuja ukutana na kumia mungu Eee eh. Wee wamee ni maramia Usome katika shule sio nzuri sana uthibe katika starehe nzuri sana. Labda uishi katika makazi ambayo sio mazuri sana. Kama ni semu labda ni viwanja vya vipimo, labda barabara haiko vizuri hakim. Lakini uwe kanisa lako liwe linampendeza Mungu kiroho. Ni nicho kigezo kikubwa cha kwanza. Wanadamu yuko ndani hakikishe kazi yake ni zuri. Makazi yake ni mazuri, vitanda na kulala kila kitu ni kizuri aido ubaya. Lakini hajalishi wapi atatupa kijiro chake kwenye kanisa gani. Sio kitu kizuri jamani. Si kitu kizuli, wana sema niliwambia maneno haya, na sasa niliwambia kwa wachoz, na mimi mwene wambie, nimesema maneno nilungee hata kwa wachoz. Tafuta sehemu, ambapo roho yako, itakuwa na amani na mungu wako kupitia kweli ya neno la Haijalishi kwamba amba wamekuja miasaba, haijalishi wamekuja hamsini, haijalishi wako wa tatu, wewe, se, nenda se ambapo. Na, Unauliza sasa baada ya miaka 10 nitakuwa wapi? Huo uskajua. baada ya miaka 10 utakuwa wapi? Una, nani? Hivi mimi kuna haja ya kujiuliza wapi baada ya miaka 10? Huo Labda utakuwa na Kristo mbinguni. Labda utakuwa makablini Usifikirie sana siku ya kesho na kesho kuto. Angalia wakati wa sasa niko wapi? Eh sasa nikiwa hapa baada miaka kumi jeu nitataka kufunga ndoa nitafungia Mungu atakupa unaomega kwa Mungu atakupa ndoa kwanza nitatafute kwenye kweli alafu takuambia pa kuifungia kipi nikikubwa Mungu kukupa ndoa au kupata sehemu ya kuifungia ambayo nizuli ni Mungu kukuchagulia ndoa iliyo nzuri eh emniambie ndoa ya Isaka na na Rebeka ilifungiwa kwenye kanisa gani nzuri Nina Minaarifu alifungisha Ibrahim mwenyewe. ulize ndoa inafungishwa na Ibrahim ni ndoa nzuli Eh? Ina imani nani Ina kibali cha Mungu ndani ya. Eh? Emtu some hoja ya kwanza vigezo vya dunia hii wa Kristo wa dunia ndivyo vijali na watu wa wadunia, niyo, niyo picho, niyo tasuri wajia katika famza wanadamu, kigezo cha kwanza, ni majengo, mazuri makubwa, yenye utukufu. Majengo kwaza. Wengi wa majengo, ee, eh, nikitoka hapa, nitakutana kanisa, liko mbezi, liko ru, liko kibaha, liko, <coughs> liko shinyanga, kina sehembo dunia, apana, sio ukubwa wa kanisa, sio ukubwa wa majengo, sicho kipimo cha kimuwe, kini wole tuangalie watu wanango pima, Em, em, tu, tu, tu, tu tufungwe katika waya kwenye mandi kwa haya haraka haraka Kwe hata mobili wana choka eh. Kiniangaria muna fikiri inanguku nyingi sana Inakufa kila siku eh. Kutanae kufa ni mtu live live Nakufa kila siku Biblia katika kitabu charuka lango wa shina moja, mstari wa tano na wa sita. Biblia nasema, hema angalia watu wa dunia. Hawa ni watu wa dini, walikuwa na dini, lakini watu na dunia. Sikia walucho wa yesu. Ah, maneno wanayo mambia hawa watu yesu. Sio watu wa dunia hii wanayo na kumambia yesu. Bilevi? Wanasema mstari wa tano. Na watu wa kadha walipokuwa wakiongea habali za hekalu. Hekalu ndo kama kanisa. wakati wa yesu, hekalu dolekuwa bado lipo. alkoa kanisa ilianza kujengwa alikuwa narijenga, wakati huo oh, yuko anaeondoa hekalu lakini wakati huo oh, hekalu ndilo lilikuwa nyumba ya Mungu na watu kadha wakadha walipokuwa kiongea watu kadha wakadha ni watu wachache au ni wengi wengi watu wengi hao ndo watu wa watu wa dunia ni wengi na Kristo wa ni wengi nee. na watu kadha wakadha walipokuwa kiongea habari za hekalu jinsi lilivyo kwa mawe mazuri na sadaka za watu. Eh hili ni kanisa la Katoliki hili ni kanisa la Si na vile kike ni mawe mazuri na sadaka za watu au watu walikuwa wana ni kama walikuwa taka kumlingishia Yesu anaonekana wewe kwanza una viatu vyako vimechakaa unaingia kwa kanisa limepambwa vizuri na sadaka za watu ni kama wanataka kuchafulia haye ndoma na alikuwa anajisifia ni waye kozekia mtu moja tena anajifanya tena anajua dini sana na kabisa kuna watu anajifanya kitu lakini unakuta angalau anaweleka yule anawekeo hana eh wewe nasikia una kikanisa sije mnasali kikanisa chenu kidogo eh, sisi peto kanisa kubwa eh na, na, na, na tunama, majungu, ma... yani alikuwa anaongea maneno kama haya ni Sikita kata kumambia mweni kakumbuka ili ya di. Kajiwa, bui yuko wale wale, wale za. Mungu wa misame. Ampe kujua nu. Ampe kujua kweli. Ampe kujua kweli. Kwa haju. Lakini kuto kujua, hakuta mpereka hazuli. Anasema, walikuwa na jisifia kwa, Munauna, ili hekalu ni, Nina usia sadaka zimo hazimo. Nicho kichoja kwenye ni makanisa ya leo. Uwezu kwa tenganisha makanisa ya wanadamu na sadaka. eh siwa mapenzi ya mungu. Emtu wangaliye jie yesu analisifia ilo kani. Wawa analisifia. Emtu wone jie yesu na haya analisifia. Anas... Anasema ni kweli kabisa ni mekubali nye mirituwa sadaka zuli mungu wabaliki. Mutakutana na vyo binguni. Nicho wangaliye wajibu. Hapana anasema hivi. Haya mnayo yatazama. Haya mnayo yatazama. Siku zina kujamba poharita sari wa jiwe jiwe jiwe yote yatambumuo sio sem njia semana kunda kabisa. kubisi haya makarneza yariyo jengwa juu ya sadaka na utuli na, na utukufu na vito, na viuo vya rangi rangi vingine vya kudu vingine vya blue vingine vya kijani vingine, vingine, vingine, vingine ukifika mole na vingine, wakati vingine sasa inavyoana kana zile taka mzadi siku tata tata nini na na, na, na. Biblia na sema vyo. Itaboboshu wa nakuondoshu. Amen. Nicho niko so. Nicho niko so cha dunia. ha tu watu wa dunia. Biblia na sema katika kitabu. Sita fungwa pale. Yohana mlango wa pili. Mgoja ni. Si wuzuri kuto kufungwa Biblia. Yohana mlango wa pili msari wa shirini. Tengine. Neza ni kaa mini merizoea, lakini wewe ndo uraresikia mara mara moja moja. Wana mili eshirini bibiria na semeni. Basi wayahudi wakasema, hekalu hili hili jengo kamuda wa miaka arobaini na sita. Na wewe u, utalisimamisha katika sikutaturukoza kwa naungerea bali ya hekalu ya umidiwaki. Awa watu nikuwa na jisifia kwamba hili hekalu, Sio kijumba cha kuinua inuainuwa kesho na kichokutuwa umesha ingia na kusali. Haa, lime kwa utaratibu, kwa muda kwa garama, niya kambayi na ndoki, icho ndoki kanisa. La leo. Ninajua kuna kanisa moja, start surgery kwa hapi, laki katoliki, lili li chukua mi, mingi sana kujengwa. Wakiuwa wanataka likamirike, liwe na utukufu. Kwele ilipo kujo kwa milika kanisa, ni ili na utukufu mepita me, me, me kima chambinguni. E. Eh, Tukuchidanganya. Yesu habisifii hili vitu yonu. Na hapa walefua wanabishana na Yesu. Wana mambia. Sisi tumelijenga kwa mda mdamiaka. Kwa mda mbani na sita. Yesu anasema mimi. Rakwangu ni, niteliinua kwa mda wa siku 3. Kuringana na Yesu Kristo. Kanisa linalo stahili. Ambalo kwangu. Kanisa ndota suda mkili wa Kristo. Linawezu kwenudua nani ya siku 3 watu wa kasaari. Kwa dunia, ni miaka 46. Kitapucha matendo ya mitume, bibirina sema mwangu wa saba. Tena mitume ya saba, msichoke, na mimi nigipe boyo, msichoke, minasema mstali wa 47. Matendo ya mitume 47, matendo ya mitume ya, saba, na, ya, mitume ya, saba, ya saba, nasema hivi. Lakini Sulemani, Alimjengea nyumba. ila yeye aliyejuu hakai katika nyumba zilizofanywa kwa mikono kama vile asemavyo nabi. Mwengu kambie. Stefano nikuwa na hawa Yahudi. Walio wamewekeza akili zao katika majengo makubwa na nini, meaka 46 na nini. Haka wambia alimjengea mungu nyumba. lakini uhalisia ni kwamba naye alisemana alikuwa analijua alisema kama wakati yuko anali dedicate lile lile hekalo alisema lakini Mungu hapa ni sehemu tu ya sisi kuja kujikinga na nguvu na nini tukwabudu lakini wewe ukae kwenye mahekanga rejea na wadadao kwa hiyo Stefano anayarudia maneno aliyosema Sunemale maana wa Daudi lakini anachotukumsha ni kwamba haijalishi katika mijumba mikubwa kiasi gani haimtoshi Mungu kwa sababu anasema Katika, ya ya, ya, katika Isayam nangu wa stina sita mwisho ni kapututambu wato na maizu Isayam kusari tausono. Anazema mungu kituchake kiko juz zaidi mlinguni na mugu yake koruniani kama kigoda cha kukanyagia mugu yani. Kwayo ha, una, tunapo taka kuhesabu eh, kutumia kigezo cha majengo mazuri makubwa na nini. Iyo ni kwa ajiri ya wanadamu lakini iso kwa ajiri ya mungu. So mungu wakai kwenye maikaru ya riyo jengo kwa mikono. Amen. Eh. Usi joe kaja sikia mnyonge kwamba labda uko katika kanisa dogo labda lenye rangi mbili tatu kama hiyo. kanisa la Mungu ni lipi? He msome katika la kweli. Some katika kitabu Toko na tena mitume taruka Warumi. Saingia kwenye akonto ya kwanza, wango ule wa 6 Biblia inasema. Sura ya 19, akonto ya kwanza 6:19 inasema hivi. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la roho Nutakatifu aliendanienu mwiliwepewa na mungu Huku ima naendelea nasema basi mtukuzeni mungu Kwa katika roho zenu na mirienu pia Iyo ni kwenye King James mdo anamalizia roho na mirienu Anachotawa kumaanisha ni kwamba hekalu la kweli Hajarishi muna katika mabati Katika nini hekalu la kweli Mungu ni katika mioyo sio katika utukufu wa majengo Naweza kuambia uwezo ukawa na vitu vyote kwa wakati mmoja hata sekunde moja. Usipo kama hauko kulia uko kushoto, kama hauko kushoto uko kulia. Uwezo kulia na kushoto. Kama umewekeza Mungu katika kweli ya neno kwenye moyo, likawa ndio Basi ile hekalu la duniani hutalijali sana. Uwezo unasema tuko tunamtafuta Mungu katika roho na kweli, lakini tunamtafuta katika utukufu wa majengo, haipo. Kuvifanya kwa pamoja. Either you are right not on the right Or you are on the left not on the right Wako kudia au kushoto au kushoto au kulia sio vyote Wewe tuambi tuwekeze Mungu kati tuwekeze eh katika mioyo yetu katika nafsi zetu ambaro ndilo hekalu ndio kanisa la Mungu Eh Wewe waambi kanisa ni kusanyiko la watu wali walioamini Kristo mana nyingine bibi na wao waliobatizwa ndani ya kanisa kusoa kuna watu wasiobatizwa hilo haji kwa kanisa. He. Lakini wakiwa wengi ni vema, wakiwa wachache haina shida. Lakini kikubwa linaitwa wanapokuzanyika linaitwa kanisa. Wanapokuzanyika linaitwa kanisa. Kwa mfano hapa tuko kanisani. Ikitokea kuna katokea kuna watu hawana makazi. Hawa na ya kutoka umu, tukamambia njua ni mlale, umu mweke na vitana mlale, iwe ni nyumba ni nosebleenu, hatuta, hakuta kuwa nakosa kabisa. Kanisa litakua limesha, saanzuka limetawanyika, kwa sababu ni mioya watu yoku, ya pale inapo kusanyika, linakuwa kanisa, ikisha onoka, kanisa limetawanyika. Sio lile jengo te. ageni leo hii ukiingia katika makanisa hayo ya utukufu unakuta una humo ndani unatakiwa haija unatakiwa utembee kama vile unakanyaga juu ya misumari sisi kakuchoma pole pole unafika sehemu unapiga tumagoti tuwili tu tatu unatafunda viumba una, unaabudu mbao eh unaabudu huko nyuma siji kuna Maria anakoangalia na nini Amelia bwana ameshika hivi mwingine yuko dada eh Et, hapana hapo sio hapo sio makazi ya Mungu kazi ya Mungu katika miwe ya wadada. Of course tunapokuwa tumekusanyika kama hivi tunatakiwa tuwe na utaratibu mbele za Mungu kwa sababu ndio kanisa. Mm -hmm. Lakini hapa tukisha tawanyika hua watu tunapita kama tunapita tunjiali. Haina ha, ha, hatuachi utukufu kama ni utukufu mkubwa sana. Of course huwezi kuleta uchafu katupa huku kama ambao wewe utupa uchafu hata barabarani. Ni mkosa kuchafua barabara. Hey, miwa watu, ama, na mashangaga watu ni mesha hama Na miya pengini Na mashangaga watu anakuja soda kwenye basi, Au kwenye gari au kwenye dada Chama lita papa Hata kama kuta, kuna muta takujo kunani, ni Kuyakusanya Hata kuwa mesha chafua Uyo muta nakita bada masaa kila dakika moja moja Apana Kwa ni tumeona kwa mba, majengo mazuri makubwa yenye utukufu yaleona leo hii nenda katika hapo korogo kuna kanisa moja sijui la kike nini sijui ki, yani hawamalizi kujenga leo utakuta kuna kuna upande umeinuliwa kesho umeinuliwa ule yani wako katika majengo makubwa alafu watu wanadhivika sana embe niendelea kujidanganya no, na hiyo hapo be hakuna unapoingia kwenye injiza uongo Kuna mtu mwingine unamretihasa la ni wao? Mwenye wao. fikiri na mkomoa yule na nae hupiiri neno la mungu. Hey, na kaju ka wa kuna kama chungaji kakuu koka jinga jinga si. Na kaka mkomoa woye. Una jiko nafsi. Peke. Kwa tu ashikemana mungu ili kusudi tusijikomoe sisi. aya pili kan kigezo cha dunia cha kanisa zuri kiacha majengo na utukufu wa wanadamu eh wanatafuta shibe na baraka za mwilini shibe na baraka za mwilini e, unaweza kusema wacha nianze ni, kukufungulia ni maandiko twende kwenye kitabu cha Yeremia Yeremia mlango wa 44 endea araka kidogo Yeremia 44 sikiliza maneno yanayao Yanavuendelea yana, yana 14 e, netusomi msari wa kumina sita Bina sema hivi? Msari ule wa Tuanze kumina tana sema hivi Nipo watu wote waliwajua ya kuwa wake zao Waliwafukizia nyumu Miungu mingine Waliwafukizia uvumba miungu mingine Hawa watu alikuwa na mabudu mungu wa kweli ili ilikuwa ni kanisa la kimungu kweli la shetani, lakini waangalia watu wa, kwa nakuambia wako kwa jina la mungu nipo watu, waliojua ya kwa wake zao wali wafukizia uvumba miungu mingine na wanawake wate walio, walio simama karibu mkutano mkubwa kwa za kitabia ku, kubwa ya watu wa, wenye imani za uongo wa kilani mungu ni mkutano mkubwa tumeiona yesu, haripo kwa nakuambia makutano kwa habari za imana maturaji Eh, tumeona kwenye Cairo wa Yerusalemu eh, watu wanasema miaka mikutano makubwa miaka 46 wae za watu na hapa mkutano mkubwa yaani watu wote waliokaa katika nchi ya Misri katika Pathros hawatuakuwa wengi hapo Misri nzima eh wakamjibu Yeremia Yeremia wa, Yeremia wa, alikuwa na watu wangapi upande wake? Kini huku watu wa misri nzima. He. Eh. Wakamjibu yeremia wa neno lile ulilo tuambia kwa jina na mwana, sisi hatu talisikiliza. Sumehubiri so, kwa makanisa likuwa hivi na hivi, ya sisi atitaki, tumesikia lakini atitaki tupazi. Tuone utatufanya nini? Kwa hivu ambia watu likuwa napata asa inye. wa inyeo. Ama wao, katika nafsi wa wafikiri wanamukomua yeremia, ndiyo siyo? Walikuwa natikomua inyeo. He. Eh. He. Iri neno ulotuambia hatu tarisikiriza, msana wakuna hivi. lakini bila shaka hatu kila neno rilo toka katika vinyo vetu, kumfukizia uvumba malikia wambinguni, uyo ndo, ndo biki wa maria. E, leo hii ndo, ame, ndo anaito biki maria. Uyo siyo, siyo maria wa mama yesu. Ni malikia wambinguni ni ungu mingine. Eh, anasemwa kumfukuzia uvumba malikio ya mbinguni. Hivi vitu vyafanyikei makanisa leo vinafanyika. Vitu vya kufukiza uvumba kwenye miungu ya, ya kike na, na masanamu yake yako pale. Lazima tutaendelea. Ah, hem niambie tofauti ya hawa watu na makanisa haya leo. Niambie, hem pika taswila ya mambo wanayoyafanya. Wana mungu mwingine wanaitumikia wana malikiao mbinguni kwa mbinguni wapi ni kwa Mungu. Anakuambia wewe ni kwa luwa mtu wa, ni, huyu ni mama wa Mungu ni mke wa Mungu ndio naona. Malikia ni mke. Kwa mfano. Eh Mungu hana mke. Skieleza. Wanasema na kumimia sadaka za kinywaji eh vile ule uvuma unaosema ta ta cheta ta na zile pho na vile vinywaji wanavyokunywa. ni vyako mmiminia sadaka ni vile vinywaje lipo havikosi hemu niambie kwamba hapa tunakuanga na vinywaje kwenye nani kwenye ibada hizo hakuna lakini huwezi kavikuta ibada hizo kwa na vile vinywaje vya pombe eh anasema na kumfuzia uvumba marekani mbinguni na kummiminia sadaka za vinywaji kama tulivyovitenda sisi na baba zetu anasema hii tabia tunayotangia baba zetu ndugu yangu sio ya leo Turamiaka, ee. Anasema, na, na wafalume wetu, na waku wetu katika ya ayuda, na katika njia kuza Yerusalemu, maana, sikiliza nicho kwa natawa kisema, maana wakati huo, tulikuwa na chakula tele, na kufanikiwa wala hatu kuona mabaya, lakini tulipo acha kumufukizia uhumba malikia mbinguni, na kumuminea sadaka za kinyoaji, tumepungukua vitu yote, na kuangamizwa kwa upanga na kwanjaa. Sikama mbelewa kina chendelea. Awatu na aputu miungu. Miungu ya mingine. Wanaimimini ya wakupa. Andali mungu wanaita malikia wambingu. Namba yupo leo mpaka leo. Wanazema, tukitenguka tu, tuka acha kuaputu hivi vitu. Tunapata nja. Baraka za shetani anaziondoa. Kama, wana, kama wameanza kumuasi. leo hii, watu anataka ene kwenye kanisa. Ambalo, utasikia wakiwa huku. kuna baraka fulani zinakuja za uongo uongo eh akijitenga kaanza kuongea katika kweli ya Mungu zile baraka shetani anazinyofu anaziondoa vile mtu anasema hapana mimi ni radhi nibaki huku kwenye hizo baraka za shetani emee wewe mwambie atokee mtu kama kama huyu nabii mmoja yuko hapo Mbezi hapo anaitwa Simeon nabii anaitwa kuhani eh aache kufanya zile ibada zake aanze Biblia ya kweli kweli unafikiri ile nyome ya watu itaendelea kujia, watakata mara moja ule utajiri wote utaisha, so na nini utaisha mso Mungu atakua na Biblia inasema Yeremia nenda kabomoe na na na, kunwa, na kuangamiza alafu ndipo waanze kupanda eh, na kustawisha mapo Mungu tukitaka kuondoa vitu vibaya viovu Tunawezo tukapitia kipindi chanjao. Anazima, tukipunguza tukumfanya marikia wetu huyu wambingi. Baraka zinaondoka, tunashudokuwa. Leho hiwa tunatafuta makanisa ambayo, aneza kawapa baraka. Fiki! He. Wewe kumbie. Hata, hata nyelewe. Hata, hizi amani mnazo ziona tunazo zinatunabuka. Zipo na tunaziombea mungu watubariki. Nyingine ni amani fiki. Hizi na tusogeza sogeza kwenye wakati, lakini wakati kutakuja amani itaondoka kwa sababu dunia itaokuwa katika halia zeta. Ni amani ya mda. ili kusudi tu, watu waendeleku danganyika, waendeleku wabudu huwaungo na nini. Ndio. Ndio kama hawa watu, waleo kombele ya hili mia. <coughs> Mtu katika kitabu cha hesabu, mlangu wa na na moja, mstari wasita najua hivi unajua kusama aneo na mungu kuna chosha ee <gasps> lakini hivi unajisikiajyo kuchosho na kitu kinejo mpendeza wa mungu kwa mfanya kazi kwa sikia mecho ee bibi anasema hesabu mlangu wa kumi na munguja mstari ure mpaka wane mpaka wasita nasema kisha mkutano wa wafu emuangalia mda wate watu wa ovu wanapokuwa wabili na wangelea bari zao inakuwa kuna mkutano, hukuti wa wili wa tatu, hukuti indari ndongo kama hii. Kira wakati tulipo kwa watu nasoma, kwenye Eremia, tulipo kwenye, walipo kwa yawana matisaji makutano, semu, nyingine yeso, walipo mambia hekaru kubwa, waliko makutano watu, kanda wakanda, na hata hapa sikiliza nasemu, hesabu kumina moja, na semu. Kisha mkutano wa wafuwasi, waliokuwa kwa wakati yao, wakashikuwa na tamaa, wanao, wa israeli nao wakaria tena wakasema ni nani atakayo tu panyama. tule tu akumbuka samaki tulio kula huko misiri bule na yale matango na matikiti na mboga na vitungu na vitungu saumu lakini sasa roze zetu zimekauka hapa na kitu chochote hatuna kitu cha, cha, cha kutumaini isipokuwa hii mana tu mungu wamewapa mana bibirina sema waka wapa chakule chamaraika kutoka minguni loruga rio tume sijo manake nini Wawana wameini ndogo sisi tunataka vitunguvu ya misili. Misili ni taswila ya duniani ni kwenye uomu. Natao usema sasa mbwana siwa ni taswila ya songo lenye. Taswila ni kwamba. Hawa watu wanataka mungu au ibada au maisha ya kiroho ya baraka za vitunguu na nyama na njana na, na, na matikiki. Na, yani shibe. Makinu hazema tuwipo jitenga kwa jiri ya mungu. Tumunikuta tutu na baraka zetu siyo nyingi sana. Ni, ni mana tume. Na wami, ni mzuri uishi katika kupungukiwa ukiwa na kristo, kuliko kuhishi katika shibe ukiwa katika kenyumi na mungu wa. Ono kwee. <coughs> Lakini mungu sio kusema kwa mani mungu wa kupungukiwa siku zuri. Bibu inasema, semi nginasema, ni heli, chakula, cha mboga, mboga, pamoja na amali. eh, Kuliko nyumba ilio jawa. E. na shibe pamoja na nataabu na sehemu nyingine katika wa sehemu nyingine katika mithali kuna msali mwingine uko bora zaidi ya huu anasema hivi heli ule msali basi ita utafuta wakati mwingine ni mkubwa ni msali mmoja mzuri ne Nagini wafupe nasema ni heli tuishi katika hali ya kukukiwa, tukiwa katika mapenzi ya mungu kuliko kushiba. Eh? Nasema, yesu, unakubuka yesu alisema ya hali wambia wakwa, emu eh, eh, eh, eh, gwenye kusomeni, ni mekosa ule gwenye na kukuleke mwingini. Mpeli katika ruka ruka sita, sikiliza maneno ya yesu, sikiliza maneno ya yesu. Dawane, ukisikia mta na maneno manenu ya yesu, kusta akakujulisha, mpende mwambi komba, sio mpende mpende mungu kwasu. Sisi mpeni mowbiri mwa yafanadi mpeni kwa sababu, akina sisi mchuki na mowbiri sasa waziko mungu mchuki amana eh una seema katika kitabu cha Ruka mlango ule wa seema isali sita Shina mimi tajisume na Ehe, Ole wenu nini ambao meshiba sasa kwa kuwa mtaona nja. Ani maninu ya Yesu kinyuani. Manaki, je mungu apeno watu tushibe. Anataka tushibe lakini anaongelea watu ambao wanashibe ambaye metokana au kukinyume na mapenzi ya mungu. Ndiyo, hawa ambao, wanakamia, sisi, tuko tayari tuludi misiri kwenye zami, tuko tayari kukaili, e, neema ya mungu ya kututua katika nchi ya utuma, yu ni taswira ya kutuokoa. E, tuko nadi, tu, tukataye uokovu ule tuludi duniani misiri, ili kuzuli tukashibe, yu yes, zana sema, ole wenu yu shiba sasa. Yu nivigia know, sofi ya dunia. Nani koko monya? Ndiyo. unasema katika mtume wa matayo mlango wa 4 mstari wa 4 to 4 4 fere fere sema mtu ataishuka tu ila kwa kila neno tutoka na mjitahidi usitafute eh je mwingina anasema kazi chakula kinachohalali bali kile kisichohalali hicho shuka kutoka mbinguni ambalo neno la mungu bani ni imani katika Kristo kigezo kingine macho kanisa la makanisa ya Eh, um, kigezo cha cha kanisa la kidunia leo kingine ni nini? Ishara na miujiza. Usipoonekana na ishara. Leo hii watu wengi wanahama kutoka kwa makanisa Katolika ambayo hayaweki mbele ya ishara, wanaenda au wanakuja huko Katoliki siku fulani lakini ana siku zake za kwenda kwa kanisa jingine kwa kufuata ishara na miujiza. Ndio sio? Leo hii watu wana imani tano tano. ana huko katoliki ambako ndo amekulia mezaliwa sio sio kama ni kuzuli, alafu anatoka anaenda na kwenye ishara na muujiza au anatoka hapa tunako pupili neno adamalizia eh ni kama ugali unakula huko mboga unakula kule so, eh twa kutoka katika kitabu cha Yohana emni washie pale Yohana mlango ule wa 6 33 ni mstari mingi wanya nisome haraka haraka kwa Yohana kwa <coughs> ajili ya muda sasa hii istahili sana hii gazi Yohana sita, Nishara na miujizo. Wana 6.30. Emisikirizo. Niniambia mamba ya nafanyika na, wa, na wanadamu ya nafanyika na damu. 7.30 anasema hizi. Wana 6.30. Wakamuambia. Unafanya ishara gani basi? Iri tuone na tukua amini? Unatenda kazi gani? Hawa ni watu wadunia. Hawa taku kusikia neno wa mungu wanataka tu waone ishara. Ndiyo sio? Yohana mm -hmm. 4.40 anani? Emituangaria kama Yesu wadukua na. Izi ishara ziritoka kwa Yesu. Wala sio wadukua na tengeneza wanye ni Yesu. Lakini, alikuwa na kitu kikuba za ya ishara. Ya mtu ulize, tuangalia je, yesa likuwa naunga mkono kutegemea sana ishara. Musa na mbana nane, eh, yohana nene, anasema hivi, basi yesu akamambia, msipo ona ishara na maajabu hamta amini kabisa. Yani wawatu likuwa na nataka tu, kuwaoni ishara na majabu, mdo wa yesu kumamini yesu. Hivi ndivu erivuja kwenye makanisa, hayo yotu na napiga kerele hangani mko. Nishara ni na mjuzi, Na manani kwa sumbo hawaiwezi ni fake. Miya kutengemeza. Eh. Ni barakazi fake. Eh, Naona uponyaji fake. Naona watu anenda kujenga nyumba fake. Naona watu anenda kupata kazi fake. Kesho na kujungutu akuta ni omba kama hakama kawai. Lakini simama na mungu wako. Hivyo vitu vyota takupatia. Kwa, kwa, kwa wakati na matira yake. Shara fake. Hawatu wana msumbwa yesu mbaka wana muda ishara. Mibina nasema katika kitabu cha Mateo mnangu wa kumina ngoja mgoja ni kusomee pare mimi. Mateo kumina sita usuchoke, tuende haraka. Mateo kumina sita, mibina nasema, ema angalia watu walimu kuwa wakorofia. Ni makutano, ni duniai. Mustari wa nne anasema hivi, kizazi, kibaya, chazina, chataka ishara. Wala hakitapia wa ishara, isipokuwa ishara ya yona. Aka walacha kenda zaki. hawa hatu ukwana tafta ishara baada yesu kondoka bina kwa hapa ishara unajua walifaya nini walijitenginezea za kwa hu njizo unazo siuna zimeja kwa imakalisi ishara za hu wenye tiyo za yesu mtu mambia mpaka sasa yesu yuko anaweka mbele ishara huu kwa nazipinga lakini mtendaaji mkubwa ishara ni kristo mwenyeo ee mbina nasema katika kitabu chwa kwanito wa kwanza mwenye ni manizee kabisa ilio eneo wakonitua wakwanza, nataka ni malize, mlango wa, wakwanza, wakonitua wakwanza moja shina mbili, eh, namba nilusu ni mbili kabisa, maliza haya, bimu nasema, kwa sababu wa wanataka ishara, na wa yunani wanatafuta hekima, bali sisi tunamuhubili kristo, aliesu hawa Hawatu, uh, uyu paulo yuko, yuko bizi na ishara, yuko bizi na kitu kingini, watu hawa uh, natafuta ishara, hao ni warokori, wa ni watu wa waelimu. wa elimu wa wa wa Grika e. wa, grika, wa ni watu wa elimu hao ndo wasomi wa leo ndo makanisa ya ya kisomi haya, haya makubwa wao wanatafuta hekima Wana tafuna kwamba vitu viko kwa hekima Wamefata protokali vizuri na nini hawataki ishana na kukaruka kwa watu wa hekima ndio siyo alafu hawa sasa wale wa, wa Yahudi wa leo Nandosawa na ndo wasomi wanapenda wa Yahudi wadondoka Yesu wao nini Wanatafuta ishara Paulo nasema sisi atuko kwenye ishara Wanatuko kwenye kima Tuko katika njiri Mdo tunatufanya hapa Amen. Mbina nasema katika kitapucha wa korinto Kwa kwanza mlangwa wa kumina ane Masaru wa 22 anasema hivi Mbina nasema hivi Basi hizi ruga ni ishara Si kwa waamini ya ubali kwa wa siwa amini Mbina nasema ishara ishara ni kwa watu wa amini Watu wana wa amini Hawa tumaini ishara Wale wayahudi wanasema unafanya ishara gani tufanyie ishara ikwasogae kwa hawa waamini Yesu. Ukiona unaishi unatafuta ishara na milujizo na uponyaji na mtu Ujio unjua hujawahi Yesu Kristo. Eh. Yeah. Hoja ya nne ni watu, ni watu kusikia wanachotaka kusikia kuhubiriwa wanachotaka kusikia. Kuchekeshwa. Eh. Baraka peki Hawataki kuambiwa neno lote la Mungu, hiyo ndio kipimo. Kamisa lisiposema neno lote la Mungu, linapendwa na watu. Kigezo kingine ni channe. Tumeshaona viigezo vitatu vya kwanza, majengo, eh, nini vitu vingine tukaona eh, baraka fake na nini. Kigezo kingine ikawa ni shara na miujiza na nimegusa maeneo machache. Si wafano yeso halibu mambia halibu mambi, kwenye luka kwenye Yohana Yishirini. Siyagusa pali. Halibu mambia, mambia Tomaso. Anasema, eh? Anasema heli wale wanao Tomaso usiwa mta si amini bali anayeamini Heli wale wanao wasio wanao amini bila kuona. Hanyalikuwa eh? napinga kuona ishara na kutimiza vitu kwa macho. By the way, tunaminiana tuna Tunamtumikia Mungu watu tuna waamini Mungu kwa mioyo saidi kwa kusikia kuliko kuona. Um, em, kutoka katika kitabu cha Timotheo wa pili. By the way tumebagiza mistari michache sana. Kabla tumemaliza eh ili somo linapinga moyoni, kanalo majifunza eh na mimi mwenyewe nakuubisha kwa sababu kwamba tunaliaacha hivi hivi. Kwanza kabla sijafundisha alijifunza Siwezi mwafunisha kito mwachosi ya kiamini, wala kufanya kazi, wala kukipitia. Ni sama na mahalima, mahalima na kukua darasani, sana kwa wanafunisha na watoto. Lakini kini kito wana kuwaisha jifunza zamani. Mwengineva kija kajifunzea para na puna gaji. Na wapo wanafanya hini. Wanaunja para chochote, anafikira ya kifika para atahelewa eleo. Bimena nisema katika kitabu cha Timotheo wa pini mlango wa nene mstari ule wa watatu anasema hivi tumwesome wa pili anasema maana utakuja wakati watakapo yakatama mafundisho ya uzima ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi makundi kwa kuwa wana utafiti nao watajiepusha wasisikia yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo eh anasema wana utafiti watataka kusikia vile Wanavutaka kusikia wewe ukienda kwenye kanisa usipo Kuna masomo yanajulikana ukitaka tu Yani hata leo kiamua ukajifuta labla huna kazi huna nini? Chukua Biblia. Nikufundisha fake ya dunia hii. Chukua Biblia. Soma misalimi ime anza kuzoea namna ya kukemea na kutamuka baraka za fake mdomonuta wapata weki. Watakuja tu. Kama uchukue e, nyama au nini utupe semi, watakuja makunguru wa la Lakini hubiri neno la mungu, Waliokuwa karibu watakimbia. <tose> kwa hiyo, watu kigezo cha kanisa zuli kidunia Ni kanisa lenye kuambia watu wanachotaka kusikia hey, Tunataka tusikia habari za baraka Tunataka tusikia habari za uponyaji Tunataka tusikia habari za ufufuwa na uzima Tunataka tusikia Yani bitu ya namna hiyo, namna hiyo Baraka, amani, feki. Leo dunia hii inafundisha amani, haifundisha amani Yesu alisema, alisema, usidani kwa mba lima amani duniani. Bali upanga E, Anasima ni mkutuwa kutupa mwoto juniani na kama umesha waka ni nini ataka zaidi. E, mungu anataka tuwe na amani lakini hataki tuwe na amani ndani ya dhambi. Yani kwa mungu vipambele viko hivi. Watu elere kusutu mjio mungu wetu wezuli. Vipambele viko hivi. Kuchwa kwanza ni haki na utakatifua. Harafu no amani ya yaze kaji. Mungu yuko razi. Nwe katikati ya vita mtengeneze naye kuliko kuwa katikati ya amani ukamukosea. Hiyo ndio cha Mungu ni utakatifu na uta na kweli ya neno lake alafu vinafuata vingine. Sasa leo watu wanataka tuseme amani bila kusema utakatifu wa Mungu. Bila kusema neno la Mungu. Wewe Mungu hayuko interested na hivyo vitu vyote. Kitu cha kwanza ni haki yake. Biblia inasema tafuteni kwanza haki yake na na nini? Na eh? Ufalme wake na haki yake la yote mtapewa. Kama ni amani mtaongeziwa. Lakini weka mbele kwanza neno la Mungu. Kwanza. Na haki yake kwanza, kwanza. Eh. Tafu kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake. Hakuna ufalme ambu mbinguni bila hii kitu. Haupo. Uvitenganishi. Hii ndo katiba ka ya Mungu. Hii ndo katiba ya Mungu. Eh. Anga Kwa hivyo mtuwa katika kitabu ya Yohana Mlango Wasita wa Yohana 6 Ishi na tatu Biblia na sema ok na wamba Yohana 6 ishi na tatu Yohana 6 sio na tatu Kwa hivyo hali ya hivyo Na ni changanya Yohana 6 tatu Yesu alihubi ni neno, alikuwa na mimi chakura kutoka minguni na nini na nini wakasema ili neno nigumu ni nani yawezae kulielewa, ni nani wakamuacha, wakondoka kwa sababu alikuwa hawa kama makanisa ya kidunia ambayo alifundisha wanao yutaka usikia pale wangekuja, akaanda kuambia mabaraka na amani ya uongo wangeja kwa Yesu lakini alipoambia kweli kutoka minguni wakamuacha, wakaondoka, Na akauliza kina Petro vipi na ninyi sisi hapa Labda kina Petro pamoja nanyi hapa Labda eh yeah. yeah. yeah. <tipi> labda yeah. yeah. wa, wa farme eh wa farme wanataka farme ya pamoja na Ahabu wakawa wanatafuta neno la kweli la Mungu eh yeah. Lakini hapo hapa kasesema nini mleta mikaya, lakini haniambi vitu vizuri, haniambi kwamba mfalme weshimirele, wewe ni mtu amongo sana, umewe kwapa pale na mamlaka ya binguni amongo apa na aneliambi ya mauvi angwazi wewe ni mtu suta kwa shamba kasesema ni na kumita woyo yodo nzuri, lakini ni alimkuta Watu wanadhani kanisa zuri ni lile leo waambia kusikia pana. kanisa zuri ni maneno yote ya Mungu Weza ya latuuzi wala hayatoi Ngoja maneno ya Mungu hayauyi Uki, ukizoea kusikia sauti ya Mungu Koja mwisho nasema kigezo kingine ni wingi wa watu au kukubalika na watu Eh Ukisoma ili ili ili, ili kwa Biblia huko wazi Yani, watu wakiona kanisa linaingiriwa na ingiri, wengi, watu wengi, wanaenda watu wengi, wanao kusajiko kuba, wakokuwa hini, wanadhani ndiko kuzuli, wanataka na wawo ingekule. Likija kanisa dogodoo kama hili watu waza kaji. Wanao kuja, niwae tuwa mbae basi tu mungu kamuchuja. Eh Tio kigezo cha cha ki, cha kimungu ito. Unuweka sema ni nini? Mtu some kutoka katika kitabu, Tio soma seme chache sana. Anasema katika kitabu cha Yohana Mlangu wa 7, 48, Yohana 7. Mtu angalie, au watu nikuwa wenki ya sigani yohana saba robaina nana au kukubalika na watu wakuba eh, hili kanisa halina wasomi ni watu wachini chini, chini wavijini hmm. lakini wakiona mengia humo sijiu mkuu nini wawilaya sijui kiongozi mkuba wamaingia watu wanya vieo vyao sijiu mavieo ma kubwa makubwa wanadhani nipo mungu yuko para eh, ukisoma katika kitabu cha yohana saba robaina nana sikiriza pili nasema hiu yohana saba robaina nana nasema hiu Anasema basi 47 basi Mafarisayo wakajibu Je ninyi nani mmendanganyika ni nani katika wakuu amaaminie au katika Mafarisayo ama Mafarisayo na wakuu walikuwa na maamini Yesu Kuregana enelo walikuwa hawamaamini Kwa hiyo wanakipimo walichokuwa wanataka ni je Mafarisayo wasome wasome hawa matagiri, wako humo nao kama wamo, basi ingiene Kama hawamo hapo ni pabaya hapana sio kigezo cha kitu Hicho ni kiacha cha kidunia lakini sio cha kiburo. Eh. katika kitabu cha Luka nifungie hapo Luka mlango wa 626 nisha nisha soma pale kwenye Luka lakini anasema wale wenu watu wote. Emtone pale. Eh 626. Em emi soma ya pale Luka 626 kama uko sita Luka 626. Au macho bado Ipilina na sema, ole wenu nini watu wote watakapo wasifu kwa kuwa baba zao wali watenda manabi wa wongo mambo kama hayo. Emni ambie leo mak makanisa makubo eni kusifuwa na watu wote. E, no akina makasege hawa, no akina mugogo hawa, no makatoliki hayo, no hayo akina marosusa hayo, no watu wote wanawa. Lakini ole wenu watu wote watakapo wakubayi na kuwasifu. Lakini kwa merudi nyuma akasema 0-22. Hanasema 22 hakasema heri nini watu wote watakapo wachukia na kuwatenga na kuwasutumu na inje jinarenu kwa ajili ya ne, kama nene ovu kwa ajili ya mwana wa anamu. Hapo na munga. Nase hii heri yenu 22 na sisi hapa. Kama ambavo ole wenu na wengine heri. Iko upane huu Au mnaweza kuna yameka wame lina mungu wali usiki maine wa hai Lina usika wa nasema katika kitabu cha Yohana mlango wa kwanza Ni nitafunga bada ya hali ya heo kukua inatuzuvruga vruga Uweja na mimi ni vruge kwa Yohana moja Kibiria nasema mstari ule wa robaina Yohana moja robaina sito nasema hivi Choke, sikiza maneno haya, haba utapata muna kukosikia wakati mingine. Na sana heli, aka, aka muambia, laweza neno jema kutoka nazareti. Inazekanaje neno jema kutoka mashambani vijijini. Ni semu, ambafo, kanisa zuli ni lida lina makao makuu kwenye miji mikubwa mikubwa. Lakini hili na nazareti kwa kinae eh, vijijini, galila lakiji hao wa wakulima wa na wafugaji na wachungaji wa chungaji halijatoka kwa mafalisao wa mjini na matajiri na wenye pesa zao hapana tusichagwe kudanganyika kwa sababu ndio kazi ya shetani kukudanganya lakini neno la Mungu liko wazi kama hujaelewa ipange upya lakini liko wazi Mungu haficha njia zake ili kusudi atakapoajirisha wanadamu wasipate udhuru Baba tulokushu kwa jira maneno haya Sate kwa jiri. Ya maubiri haya Mungutroba maneno haya baba ya katengeneze Kweri, ya katengeneze Tendaji o kweri na ya kathibitisha Yemani setu yako na baraka zako Zika na watu wako Nungu wa siwepo waku, waku, waku, waku, Wakulia katika tietu wiki hii ote Siwepo wakujuta, siwepo wakulara Na kugopa usiku mungu katengeneze miyo yao Katengeneze eh, niya zao ukabariki Ma, ma, ma, kula yao, mungu watu wako na kuhinyo kwa hao, na kuingia na kutoka kwa au, mungu, kubarikia siyo pao kuhugua, siyo pao kwenye na maustali mungu siyo hospitali ospeletu mungu niroho mtakatifu wako, wako baba mingu, kwa ajili na mungu baba mwana mtakatifu Amen